Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, cum și pururea, și în vecii vecilor amin. Slavă e Dumnezeul nostru, slavă fie! Împărate ceresc mâncătorule, Duhul Adevărului, care pretutinde ne ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește într noi, și ne curățește pre noi de tot Tinaciunea, și mântuiește bunule Sufletele noastre.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 Stăpâne iartă fără de legele noastre, Sfinte cercetează și vindecă neputințele noastre pentru sfânt numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purureașe în vecii vecelor, amin. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta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 Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pre noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii ta, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cinstita prăznuirea prorocului tău, Doamne, ceră arată biserica ta, că îngerii cu oamenii împreună se veselesc. Pentru rugăciunile lui, Hristoase Dumnezeule, în pace îndreptează viața noastră. Și acum și pururea și în vecii vecelor, amin. Multe sunt mulțimile păcatelor mele născătoare de Dumnezeu, dar către tine năzuiesc curată, căutând mântuire. Cercetează neputinciosul meu suflet și te roagă Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să-mi de iertare de răutățile ce am făcut, ceea ce ești una binecuvântată. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!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 Doamne, miluiește, doamne, miluiește, doamne, miluiește, doamne, miluiește. Doamne, miluiește, doamne, miluiește, doamne, miluiește, doamne, miluiește. miluiește, miluiește. Într-un tot, Sfântă Treime, Dumnezeule și făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu pe care Duhul Sfânt. I-a rosit prin gura lui David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi priceperea și căzând înaintea ta, mă rog ție și cer ajutor de la tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și mi inima să nu mă îngreuiesc de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea faptelor bune, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta ta, împreună cu toți aleșii tăi. Deci binecuvintează-mă, stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Catisma I. Psalmul I. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat și pe scaunul holitorilor n-a șezut. Și în legea Domnului e voia lui...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 Că știe Domnul calea drepsilor, iar calea necredincioșilor va pieri. Psalmul 2. Pentru ce s-au întărătat neamurile și popoarele au cugetat deșertăciuni? Ridicatul s-au împărțit pământului și căpeteniile s-au adunat împreună împotriva Domnului și a unsului său zicând: Să rupem legăturile lor și să le pădăm de la noi jucul lor. Cel ce locuiește în ceruri va râde de dânșii și Domnului va bat pe ei. Atunci va grăi către ei intrurgia Lui.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 Salmul 3. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necășesc, mulți se supra asupra mea, mult zic sufletului meu, nu este mântuire lui într-un lui. Iar tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce, ce naută capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit.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 Aliluia, aliluia, aliluia, slavăție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, slavăție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavăție Dumnezeule. Slavă Dumnezeule! Doamne, iduiește, doamne, iduiește, doamne, iduiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purureașii în vecii vecilor! Amin! Psalmul 4. Când te-am chemat, mai ai auzit Dumnezeul dreptății mele. Într-un necaz mai desfătat, milosivește-te spre mine și ascultă rugăciunea mea. Fii, oamenilor, până când grei la inimă, pentru ce iubiți de șertăciunea și căutați minciuna? Să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al său. Domnul mă va auzi când voi striga către dânsul. Mâniați-vă, dar nu greșiți. De cele ce ziceți în inimile voastre, într-o așternuturile voastre vă căiți. și jersa dreptății și nădăjduiți în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta nouă cele bune? Dar însemnatul s-a peste noi lumina feței tale, Doamne. data ai veselie în inima mea mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin și de unde de lemn ce s-a înmulțit. Cu pace așa mă voi culca și voi adormi, că Tu, Doamne, îmi într-un nădejde mai așezat. Salmul 5. Graiurile mele ascultele doamne, înțelege strigarea mea. Ia aminte la glasul rugăciunii mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă voi ruga, doamne. Dimineața auzi glasul meu, dimineața voi sta înaintea ta și mă vei vedea, că tu ești Dumnezeu care nu voi fără de legea, nici nu va locui lângă tine cel ce vi clenește. Nu vor sta călcătorii de lege în ochilor tăi, urâtă-i pe toți cei ce lucrează fără de lege. Pierde vei pe toți cei ce greșesc minciuna, pe ucigaș și pe vicleanul îl urăște Domnul. Iar eu, într-o mulțimea milei tale, voi intra în casa ta, închinam-o voi spre sfântul locașul tău într-o frica ta. Doamne, povățuiește mă într dreptatea ta din pricina dușmanilor mei, îndreptează înaintea mea calea ta. Că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deșartă, groapă deschisă grumazul lor cu limbile lor viclenesc. Judecă-i pe ei, Dumnezeule, să cadă din sfaturile lor. După mulțimea nelegirilor lor, alungă-i pe ei că te-au mărât Doamne. Și să se veselească toți cei ce nădăștuiesc pentru tine, în veac se vor bucura și le vei fi lor sălași, și se vor lăuda cu tine toți cei ce iubesc numele Tău. Că tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, că cu arma bunăvoirii ne-ai încununat pe noi.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 Domnul rugăciunea mea a primit: Să se rușineze și să se tulbure foarte toți și mei, să se întoarcă și să se rușineze foarte de grab. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pur urea și în vecii vecelor amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavăție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavăție Dumnezeule!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 Salmul 7. Doamne Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit! Mântuiește-mă de toți cei ce mă prigonesc și mă izbovește, ca nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu, nefiind cine să mă izbovească, nici cine să mă mântuiască. Doamne Dumnezeul meu, de-am făcut aceasta, de-este nedreptate în mâinile mele, de-am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău, și de-am jefuit pe vrăjmașii mei fără temei. Să prigonească vrăjmașul sufletul meu și să-l prindă, să calce la pământ viața mea și slava mea în țară să o așeze. Scoală-te, Doamne, într umânia ta, în te până la hotarele vrăjmașilor mei. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca cu care-i poruncit. Și adunare de popoare te va înconjura, și peste ea la înălțime te întoarce.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 De nu vă veți întoarce sabia sau o valuci, arcul său l-a încordat și l-a pregătit, și în el a gătit unelte de moarte, săgețile lui pentru cei ce ard le-a lucrat. Iată, a poftit nedreptatea, a zămisrit silnicia și a născut nelegiuirea. Groapa să săpat și a adâncit-o și va cădea în groapa pe care a făcut-o. Să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui,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 Salmul 8. Doamne Dumnezeu nostru, că de minunat este numele tău în tot Pământul, că s-a înălțat slava ta mai presus de ceruri. Din gura prunciilor și a celor ce sugai săvârșit laudă pentru vrășașii tăi, ca să amuțești pe vrșmași și pe răzbunător. Când privesc cerurile, lucrul mâinilor tale, luna și stelele pe care le-a intemeiat, îmi zic ce este omul că ți amintește de El.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 Slavă datului și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.